Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sambung lagi pencerahan tajwid pada surah Al-Asr ayat yang ketiga. Separuh daripada ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. إِلَّا الَّذِينَ إِلَّا Hamzah Wasall bertemu dengan Lam. Bertajdid. Kemudian Lam alif di atas La. إِلَّا مَنْ أَسْلِي إِلَّا مَنْ أَسْلِي Dibaca dengan dua rakat. Kemudian أَلَّذِي Alif Lam Syamsiyah Bacaan pada bunyi Al tapi bukan pada Lam yang bertanda mati. Sebaliknya Lam bertajdid yang jatuh huruf ketiga. Jadi hukum alif lam syamsiyah. Atau nama lainnya idram syamsi bela guna. Alif lam syamsiyah. Atau idram syamsi bela guna. Bacaan pada al tapi bukan pada lam yang bertanda mati. Sebaliknya. Bacaan pada al itu ialah uh, huruf ketiga yang bertajdid. Lam ada dua kali. Lam yang kedua jatuh huruf ketiga bertasydid maka alif lam syamsiah dzila mah asliyah atau ma tabi'in illa alladhina amanu mad badal illa alladhina amanu mad badal dibaca pada kadar dua harakat mad badal dibaca dua harakat manu mad asli mad badal ialah Apabila terdapat dua Hamzah dalam satu kalimah. Hamzah yang pertama berbaris di atas. Dan Hamzah yang kedua diibdalkan kepada Alif. Jadilah dia Mat Badal. Mat Badal ada tiga wajah. Hamzah Alif, Hamzah Waw dan Hamzah Iyak. Ya? Baik, dibaca dengan dua harakat. Nu pula ialah Mat Asli juga dibaca dengan dua harakat. Perhatikan selepas nu itu terdapat alif yang berbentuk kosong, lonjong. Huruf ini ialah huruf-huruf tambahan dalam Al-Quran. Ia dipanggil, dipanggil sebagai huruf-huruf ziyadah. Huruf ini ada dalam tulisan, tiada dalam bacaan. Dan dia ada tiga wajah. Iaitu alif ziyadah, waw ziyadah, dan ya ziyadah. Saya ulang sekali. Alif yang bertanda kosong lonjong ini ialah huruf-huruf penambahan. Ia dipanggil sebagai huruf-huruf ziyadah. Huruf ziyadah ada tiga wajah. Ada alif ziyadah, ada waw ziyadah dan ya ziyadah. Huruf ini tidak berfungsi ketika dibaca wakaf dan tidak juga berfungsi ketika dibaca wasal. Jadi amanu abaikan saja. Amanu wa'amilu wa tipis a Lu ma mak asli dibaca dengan dua harakat. Pada kalimahnya. Illa alladhina amanu wa'amilu. Lu dibaca dua harakat. Mak asli. Dan selepas luar, terdapat huruf-huruf ziyadah sekali lagi. Tidak berfungsi ketika dibaca waqaf dan wasal. Dibaca pada kalimahnya, kita akan memulakan dengan otomatik bari atas. Oleh kerana saat huruf ketiga bertajdid, maka bacaan pergi ke huruf bertajdid. Ya, Kadangannya begini. Apabila jumpa... ...tanda tajdid, baca ke huruf bertajdid. Walaupun ada tujuh-lapan huruf di tengah-tengah itu, baca terus ke huruf bertajdid. Itu kaedah yang paling mudah untuk diguna, pakai atau dilihat. Cuma dalam keadaan tertentu, ia mungkin melibatkan hukum idram yang uh, dibaca secara dua wajah. Namun di sini, apabila jumpa huruf bertajdid, baca saja huruf bertajdid. Maknanya kalau ada berapa huruf di tengah-tengah pun bagi tujuh ke tasydid. Contohnya selepas lam yang berada di hadapan itu terdapat waw, alif ziyadah, hamzah wasal, lam, kemudian sod. Satu, dua, tiga, empat, lima huruf. Terus pergi ke huruf yang bertasydid. Jadi ejaan dia pun bertukar daripada uh, as-sabr -so kalimatnya kepada los -so, lam sod. Sablu depan los, sod alif maddah di atas so, atas sod alif kecil mad di atas so. Dibaca dengan dua harakat. وَعَمِلُ sa. Pada kalimahnya wa'amilu dibaca dua rakat mak asli. Kemudian as-sa itu alif lam syamsiah atau idram syamsi bil gunah. Sa man asli dibaca dengan dua rakat. Pada bacaan wasal, وَعَمِلُ السَّى لِحَى لِحَى juga man asli atau man tabi'i Kemudian ta' ialah satu huruf yang boleh dimatikan kerana waqaf jika berlaku waqaf di sini. Ya. Oleh kerana huruf ketiga ayat ketiga bagi surah ini agak panjang, maka saya membahagikannya kepada dua bahagian. Untuk hari ini saya fasalkan bahagian, bahagian sebahagian daripada sebahagian yang lain. Baik, kita ulang sekali semak hukum-hukum tajwid. Illa man asli al-lathi alif lam syamsiah bacaan wasal illa al-lathi asli dibaca dengan dua harakat. A m badal manu mad bad man asli dua harakat. Kemudian terdapat huruf Ziyadah. Huruf ini ada dalam tulisan tidak bacaan. Dan merupakan tiga wajah. Hamzah, uh, sorry, alif Ziyadah, Wa Ziyadah dan Ya Ziyadah. Jadi abaikan. Kerana ia tidak berfungsi ketika waqaf dan wasal. Wa'amilu asal ilman asli. Kemudian bacaan wasal. Wa'amilu as-sa dan Hamzah wasal. Dibarikan dengan balik atas. Dan hukum aliflam syamsiyah atau idangam syamsi bil-lagunah. صوم اصلي لحم اصلي jika berlaku waqaf di sini waqaf man ar-sukun dibaca pada kadar dua, empat atau enam harakat a'udzu billahi minasyaitanir rajim illal ladzina amanu amilussalihati illal ladzina amanu wa amilussalihat waqaf man ar-sukun dan hamas mudah-mudahan beri sedikit pencerahan pada episod kali ini wallahu alam.